хоче їй щось сказати, підійти ближче, обійняти, натомість його ноги стають неприродно м'якими, неслухняними, і він не може зрушити з місця. Між ним і Корнелією виростає стіна трави. Високі стебла хитаються разом із повівами вітру, хиляться до землі. Одначе то вже не стебла, а дожелезне тіло Змія. Воно не спішно, але нестримно повзе між ним і дружиною, немов розділяючи їх назавжди. Городецький хоче крикнути ні, та замість крику чує лише стогін. А Корнелія дивиться на нього, в вуста. Проте Владислав чує її слова. Згадай, Лешику, що говорила Мерішеллі. Справжнє кохання тим і відрізняється від золота і глини, що воно не стає меншим, навіть коли його поділити. І наше кохання давно зменшилося настільки, що й не помітиш його. Він знову хоче крикнути, заперечити їй і сказати – що його втечі в далекі і тривалі експедиції або в тижневі самотні походи з наметом на тихоплинні поліські річки на Прип'ять і Десну не означають зменшення його любові до неї, але його знову мучить судоми. Його хитає, він стогне, обливається холодним потом. Його душа намагається визернути у віконці свідомості, проте знову настає темрява забуття. І все йде зачарованим колом. Судно хиталося на воді, а Городецькому вважалося, що він у напівсні лине над Києвом і бачить усі явні і приховані дива, химерії і несподіванки міста над Дніпром, він і не чув, як до каюти увійшов стрункий чоловік, його ровесник, граф Адам Живузький, колишній штабс-капітан російської армії, колишній ад'ютант-командувача Київського військового округу. Владиславе, Владиславе, вставай! Туркався він Городецького, котрий був у непівсні, непівзабутті. «Уже Неаполь?» – казав той, не розуміючи, де перебуває. «Ми повернулися з Африки?» «Так, ти повернувся з Африки», – гірко мовив Адам. «Уже вісім років, як повернувся. Я покидаю параплав генерал», – Городецький говорив, не розплющуючи очей. «Тобі треба негайно покинути корабель Сафарі гаряче говорив Живузький. «Якщо в тебе лишилася хоч крапля раціонального, негайно збирайся. Нам час іти. Польське військо відступає. Наші п'ять тижнів у місті скінчилися. Червоні вже біля Києва». «Так, я повертаюся із сафарі», мовив з і обернувся на канапі лицем до стіни геть від друга Адама. Живузький сів у плетене крісло і озирнувся довкола. Біля канапи, на якій марив архітектор, лежали мисливський карабін і рушниця, а з-під подушки виглядала рукоятка револьвера і тьмяно блищав невеликий браунінг. Так, оборонився пан Владислав непогано, Одначе, яка користь від зброї для людини, що перебуває у сомнамбулічному стані? Що коїться із ним? Він не спеціально поринув у літургію. Та хіба ж більшовики дадуть йому спокій? Дивишся і думаєш, просто дитячі витівки пана архітектора втече на оцю свою плавучу дачу сафарі вона навіть зрушити з місця не зможе через пошкоджений двигун моторного човна боксира